și în cer și pe pământ, el ne și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul nostru de astăzi, numărul 14. În cadrul acestor programe noi studiem cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, respectiv noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un măning de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. N-am uitat de sigur nici de istoria zilei de astăzi, care, urmată de o rugăciune și o cântare, va preceda începerea programului respectiv. Continuând episodul următor din istorisirea pe care am început-o cu prilejul recțiunei precedente, aflăm astăzi că pictorul luă drumul codrului pentru a respira puțin aerul proaspăt de pădure. Chiar la marginea pădurii, zări o țigă împletind un coș de răchită. Era o copilă frumoasă, cu chip râzător, cu părul negru frumos, crionțat care cădea pe umeri iar pe ea, o rochiță roșie ieșită de soare, făcea să fie și mai fermecătoare. Zărind pe pictor, îi ieși înainte, în drum și, ridicându-și brațele deasupra capului, început să joace cu un farmec și o șurință încântătoare, plesnind din degete spre abate tactul. Stai!" zise artistul, stai așa câteva cripe!" și scoțând din buzunar caietul său, făcu repede o schiță. Iată dar un model fermecător, zise el, îmi va sluji pentru un tablou care, intitulat dansatoarea spaniolă, va avea cu siguranță mare succes. Se apropie atunci de copilă și luă înțelegere cu ea ca de trei ori pe săptămână să vină la atelierul său. A doua zi, Pepita, intrând în atelier, acesta era numele copilei, Luă seama uimită la toate lucrurile atât de noi pentru ea, care împodobeau casa artistului. Apoi luă la, la rând tablourile și, dintre ele, marele tablou al răstignirii Domnului o imea mai mult decât toate celelalte. Cine e acesta?" întrebă ea arătând pe mântuitorul pe cruce. E Hristos," răspunse cu nepăsare pictorul. Da, dar ce fac?" Îl vor răstigni." Adăugă el scurt întoarce spre dreapta Așa, așa e bine Artistul, odată ce se afla la lucru Nu-i plăcea deloc să stea de vorbă Și răspundea scurt Dar cine sunt aceștia Oameni din jurul lui Oamenii aceștia care par așa de răutăcioși Întrebă din nou copila Acum vezi N-am timp să stau de vorbă cu tine Răspunse artistul N-ai decât să stai așa cum spun eu Și să rămâi liniștită Pepita se supuse și nu mai deschise gura, dar nu contenea să privească tabloul care se afla în fața ei. De câte ori venea în atelier, se întreba mereu asupra celuia care era pictat pe acest tablou. Uneori se încumeta din nou să mai întrebe câte ceva. Dar pentru ce l-au răstignit? Era om rău, foarte rău? Din potrivă, era bun. Dar atunci... Dacă era bun, de ce l-au răstignit? Pentru că... Artistul se opri și, înclinându-și capul, se apropie de model, arătându-i cum să stea. Pentru... reluă pe Pita. Pictorul puțin supărat la început, apoi, mișcat de privirile rugătoare ale copilei, care dorea atât de mult să știe ce s-a întâmplat mai departe, puse la o parte penelul și stând îngăia ea îi zise Uite ce, ascultă Îți voi istorisi odată toată istoria Și după aceea nu mă vei mai întreba despre asta Și într-adevăr Îi spuse tot ce știa el despre Isus Și despre dragostea lui pentru cei nevoiași De ura vrăjmașilor săi De moartea lui pentru înspășirea păcatelor omenirii Și tot ce știa el despre Isus. Cunoștea de mult această istorie Dar vezi niciodată nu-i mișcase inima și el chiar pictase aceste trăsături mișcătoare ale Mântuitorului, agonia sa chiar să fi simțit un pic de durere în inima lui. Mica gâncușă din potrivă, cu ochii țintă la pictor, nu îi scăpa un cuvânt din cele spuse și fu atât de mișcată încât o lacrimă îi scăpă printre gene. Oamenii în prostia și nebunia minților fac deosebire între rase, disprețuind rasa romilor. Însă, oricât de mult ne-ar place sau nu ne-ar place, romii sau țiganii sunt deopotrivă făptura lui Dumnezeu ca și toate celelalte națiuni de pe fața pământului. Adevărul acesta este mai mult decât suficient să ne determine la a socoti egali din perspectiva aceasta. Iată și în cazul istorioarei noastre, care este un fapt adevărat petrecut în Germania, un copil de țigani cu sufletul mult mai sensibil la vestea auzirii patimilor pe care le-a superit mântuitorul decât celebrul artist de viță nobilă, așa cum, de obicei, se vorbește despre neriți. Ea a auzit numai o singură dată istoria patimilor lui Hristos și vai cât de mult a mișcat-o, iar pictorul? care nu numai că o ascultase de nenumărate ori la biserica la care mergea duminică de duminică, ci mai mult decât atât pictase tocmai scena suferințelor. El însă n-a fost niciodată mișcat de suferințele lui Hristos. Cum stau lucrurile cu mine și cu tine, iubite ascultător, când luăm cunoștință de suferințele îndurate de Mântuitorul numai ca să ne scape pe noi de veșnica pierzare? Iată o întrebare la care suntem chemați să cugetăm. Doamne Dumnezeule, Tu acela care ai dat pe Fiul Tău să moară pentru noi, Te rugăm frumos ca și pe parcursul mesajului de astăzi să ne cutremuri inimile de prețul răscumpărării care l-ai plătit pentru noi și lăsându-ne copleșiți de acest preț măreț să ne predăm ție pentru o viață nouă spre slava ta, și bucuria noastră veșnică, amin! Doamne bună, tatea ta, în cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. Până-n apus Numai harul Tău Isus, Îmi cuprinde Inima Și viața Mea N-ai în lumea Nu e nimeni Neasup soare Nici în cer, nici pe pământ Cum ești tu De sfânt mă copleșește, mă liniștește, harul tău în tot mai mult să-ți Haideți să acum la începerea lecțiunii noastre de zi, dând citire versetului 11 din capitolul 3 al Evangheliei după Matei. Cât despre mine, spune Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan Botezătorul, ca unul ce era de pe pământ, folosea materia, apa, în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Isus, ca unul care era din cer, folosește ceea ce nu este materie, adică Duhul Sfânt, în lucrarea lui Dumnezeu. Ioan, ca unul care încheie vechiul legământ, era legat de practici materiale. Domnul Isus, ca cel care a pus bazele noului legământ, nu se mai folosește de asemenea practici. Duhul a luat locul materiei. Deosebirea dintre cele două legăminte se poate vedea și aici. Ioan și Isus, materia și Duhul. Lucrarea Domnului Isus este în întregime duhovnicească. Botezul cu Duhul Sfânt este adevăratul botez al Noului Legământ, adevăratul botez al Domnului Isus și înseamnă, ca și botezul în apă, o afundare în Duhul Sfânt, o acoperire în întregime în mediul ceresc a celui botezat. Domnul Isus ne-a dus un nou. Mediul de viață, mediul ceresc, mediul veșniciei și acesta este mediul spiritual. Cel duhovnicesc este adevăratul urmaș al lui Hristos. El este deasupra materiei, ridicat în cer împreună cu Hristos. Hristos s-a îmbrăcat în materie ca să ne poată pe noi cei materiali îmbrăca în Duh. S-a coborât ca să ne poată ridica pe noi. Une, unde vine Duhul Sfânt? Vine focul. Foc am venit să arunc pe pământ, spune Domnul Isus în Luca 12:49 cu 50. Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, este un foc, ni se arată la cu 29. Domnul Isus a adus adevărul pe pământul minciunii. Focul adevărului arde și nimicește toate lucrările minciunii. Cei aprinși de focul adevărului vor aprinde la rândul lor pe alții Dumnezeu însuși este numit foc mistuitor în Evrei 12.29 Îndumnezeirea omului este mistuirea lui în Dumnezeu focul mistuitor Cine se predă cu adevărat Domnului nu mai trăiește el Ci Hristos trăiește în el Galaten 2.20 Deci viața s-a mistuit în focul Hristos a fi botezat cu Duhul Sfânt și cu foc, înseamnă deci în Dumnezeirea, topirea în Hristos. Tot ce era în vechiul legământ care s-a încheiat cu Ioan Botezătorul, se poate asemăna cu luna, luminează, dar nu încălzește. Nimeni nu se aprinde de la lumina lunii, ea redă doar lumina soarelui. Când vine soarele, luna nu-și mai are rostul de luminător. Soarele dă și lumină și căldură. Așa este și soarele Hristos. El și luminează și încălzește. El aprinde totul. Botezul lui Ioan era doar în apă, deci ceva rece. Botezul Domnului Isus este cu focul Duhului Sfânt, deci fierbinte. Cei reci sunt botezați numai cu apă, deși se numesc creștini. Cei fierbinți cei care au primit duhul adevărului și al dragostei sunt botezați cu Duhul Sfânt și cu foc. Nicio virtute nu e bună și adevărată dacă nu este înflăcărată. Dragoste fierbinte, spune 1 Petru 4 cu 8, rugăciine fierbinte, Iacov 5 cu 6, înflăcărează darul lui Dumnezeu, spune Pavel lui Timotei la a doua Timotei 1 cu 6. În versetul următor, la versetul 12, Ioan Botezătorul continuă să spună despre Domnul Isus: Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grinar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Așa după cum Domnul Isus își curăță aria, adică biserica sa, și alege greul din pleavă, iar apoi îl strânge în grânarul său veșnic, tot așa trebuie să facă și urmașul său. Zilnic trebuie să stea cu lopata cercetării de sine în mână și să-și curețe aria vieții sale cu desăvârșită grijă, alegând greul adevărului și sfințeniei din pleava stricăciunii firii vechi. Numai în felul acesta poate propăși lucrarea lui Dumnezeu în mine când stau cu lopata judecății aspre în inima mea și despart cu această binecuvântată unealtă ceea ce este duhovnicesc de ceea ce este firesc. Apoi, după ce am ales pleava a pucăturilor mele firii vechi, a învățăturilor potrivnice adevărului cuvântului sfânt, Trebuie să o arunc în foc să ardă și să fie nimicită cu desăvârșire pentru a nu mă mai împiedica în creșterea duhovnicească. Numai ceea ce a ars nu mai revine. Pleava păcatului și a învățăturii greșite trebuie arsă în focul soarelui dreptății. Pentru a se alege pleava este nevoie de vânt. Vântul încercărilor și suferințelor este necesar alegerii griului adevăr din pleava minciunii și păcatului din viața noastră. Dacă greul nu este ales din pleavă, își pierde valoarea. Greul curat dă pâine bună. Amestecătura este urâtă înaintea Domnului și când este vorba de viața de comunitate, este urâtă și când este vorba de viața individuală. Numai printr-o curățire zilnică, Printr-o despărțire zilnică de tot ceea ce este pleavă, se poate păstra greul unei vieți duhovnicești în noi. Când suflă vântul încercărilor peste noi, să prindem mai cu nădejde lopata cercetării de sine în mâinile noastre, ca să vânturăm bine greul, căci numai vântul ne ajută. Mai este apoi binecuvântatul vânt al Duhului Sfânt, de la Ioan 3 cu 8, prin care se face să rodească ogorul vieții noi. Acest vânt, la fel ca și vântul încercărilor, alege desăvârșit greul din pleavă. Să-l rugăm pe Domnul să ne trimită zilnic vânt potrivit pentru ca să putem curăți area vieții noastre duhovnicești, iar noi, la rândul nostru, să avem lopata în mâini pentru a vântura mereu. Versetul următor, la versetul 13, partea întâi a versetului din Evanghelia după Matei, capitolul 3, Citim, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan. Nu are însemnătate prea mare de unde vine și unde merge Iisus. El este același, fie că vine din Galileea, cercul păgânilor, fie că vine din Betleiem casa pâinii, fie că vine din Ierusalim, locul păcii, Iisus este neschimbat pentru că nu locul îl influențează pe el, ci el, fie că e loc mai bun sau mai rău, fie că întâlnește prietenie sau vrăjmășie, el tot ceea ce este el rămâne. Lumina rămâne lumină pretutindeni, și în palatul regelui, și în cotețul porcului. Cei care sunt ai lui Hristos, la fel ca și Hristos, rămân neschimbați în starea lor de lumină și adevăr, de pace și dragoste, indiferent unde ar merge și de unde ar veni. Ei vor sfinți locul pe unde vor păși, vor împrăștia întunericul păcatului prin lumina vieților și vor răspândi mireasma cerului pretutindeni pe pământ. De oriunde va veni și oriunde va merge, Isus este același și aceeași lucrare face El. Toți ei Lui sunt la fel ca El. Atunci, spune versetul, a venit Isus din Galileea. Este însemnat lucru pentru noi să ne gândim la cei 30 de ani pe care i-a petrecut Isus în Galileea. În tot acest timp, el a trăit liniștit în căminul său. Puterile sale minunate le-a pentru lucru. Când, la vârsta de 12 ani, era în templu din Ierusalim, a arătat lămurit părinților săi că se cade să fie în cele ale tatălui său. Toți acești treizeci de ani i-a petrecut, deci, în familia sa, în lucrul obișnuit de toate zilele. Să nu fim, deci, nemulțumiți de cercul strâns mic în care ne aflăm, nici să nu râvnim după un cerc mai larg ca să avem unde să ne desfășurăm puterile noastre. Domnul nostru a viețuit timp de treizeci de ani, Lucrând dulgeria într-o casă țărănească, într-un sat ascuns și a găsit acolo destul loc pentru viața sa sufletească. Să luăm iară seama că Domnul Isus nu se grăbea să facă cunoscută învățătura sa. El putea să aștepte, lucrând meseria sa până va veni ziua. Mulți dintre noi dovedim atâta grabă în chemarea noastră, încât nici nu găsim vreme să ne pregătim. Pregătirile în viață nu sunt niciodată, o a doua jumătate a versetului 13 din Matei 3 ne arată motivul pentru care a venit Domnul Isus din Galilea la Ioan și anume ca să fie botezat de el. Nu este important omul care îți face un lucru, ci lucrul pe care ți-l face. Domnul Isus trebuia să fie botezat și el, într-o chipare a frumuseții dumnezeiești, s-a umilit ca să meargă la un om, pentru împlinirea acestui lucru. Interesant este faptul că Domnul Iisus nu a mers niciodată în templu ca să împlinească vreun ritual prescris de lege. Numai atunci când era copil l-au dus părinții pentru a fi tăiat în prejur, dar aceasta este altceva. Ci uiter că merge la un om, la Iwan botezătorul, care, la fel, nu era încadrat într-un sistem religios ca să împlinească ceva neprescris. De atunci încoace el este mereu de partea celor liberi de duhul partidei. Neprihănirea constă în a face lucruri dincolo de lege. Așa era și botezul lui Ioan. Ioan, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru suflete, a instituit această practică și Domnul Iisus a primit să fie botezat, adică să facă un lucru neporuncit de lege, numai ca să poată sluji mai bine mântuirii sufletelor. Tot ce se face din dragoste și smerenie față de Dumnezeu, chiar dacă nu-i scris în lege, e mai mult decât legea. Din împlinirea acestui botez al lui Ioan de către Domnul Iisus, a fost rânduit botezul în biserica creștină. Că el n-a privit botezul acesta decât ca simbol, se vede din Luca 12 cu 50. Aici este explicația din Roman 6, versetele 3 până la 5 și Matei 3, cu 16, la care vom ajunge în curând. Fericitul Augustin spune, taina este un semn vizibil al unui lucru sfânt sau al unui har invizibil. Deci, vedeți, harul nevăzut este important, la fel spune și Calvin. Taina este un semn exterior prin care Domnul întipărește sfințenie conștiințelor noastre. Nu la simboluri trebuie să ne oprim, ci la realități. Nici chiar litera Bibliei nu-i adevărul, ci doar Duhul ei. Și litera este deci un simbol. Ne folosim de simboluri numai în măsura înțelegerii și primirii realității de dincolo de simbol. E nevoie și de simbolul, cum spune fericitul Augustin, în numele niciunei religii drepte sau false nu pot oamenii fi strânși dacă nu sunt uniți prin folosirea comună de semne vizibile. Dar, vedeți, este o rătăcire mare a atribui semnelor văzute o însușire tainică de a dărui har și neprihănire fără credință. Siguranța mântuirii nu depinde de participarea la taine ci de Domnul Isus singur și de primirea Evangheliei sale în inimă. Tot fericitul Augustin spune, Există o sfințenie nevăzută, fără semne văzute, după cum sunt semne văzute, fără o adevărată sfințire. Ce frumos limpezește Sfântul Ambrozie problema aceasta când zice, La început se făceau semne închipuiri pentru cei necredincioși, însă noi, care suntem în deplinătatea bisericii, trebuie să acceptăm adevărul nu prin semne, ci prin credință. Zice el mai departe, acelea care nu se văd sunt mult mai mari decât cele care se văd, pentru că cele ce se văd sunt vremelnice, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Înțelegerea și trăirea acestor lucruri amintite sunt în adevăr o taină mare care dă fericirea negreită a libertății duhovnicești. În versetul 14 vedem că Ioan căuta să-L oprească pe Domnul Isus. Eu, zicea Ioan, am trebuit să, să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iubiților, Poți să faci rău lucrării lui Dumnezeu, fiind stăpânit numai de gânduri curate și de intenții bune, dacă gândurile și intențiile nu sunt armonizate desăvârșit cu voia lui Dumnezeu. Binele adevărat este armonizarea întregii noastre ființe cu gânduri, cu planuri, cu idei, cu intenții, cu tot ce am cu voia lui Dumnezeu, căci dacă nu fac această armonizare, tot binele pe care îl socotesc eu că este bine, face răul cel mai mare lucrării lui Dumnezeu. Ioan a căutat să-l oprească pe Domnul Iisus de la botez. Bine ar fi fost cum zicea Ioan? Desigur, nu. Ioan era călăuzit de sentimente frumoase, de smerenie și de cinstirea celui mai mare, deci intenții curate, însă ele nu se armonizau cu voia lui Dumnezeu. Petru, la rândul său, a căutat să-l mângâie pe Domnul Isus spunând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Vom vedea la capitolul 16 din Matei, la versetul 22. Frumos gând este acesta de a fi alături de cel pe care îl iubești, dorindu-l să scape de suferință. Dar ar fi fost bine să se fi împlinit dorința lui Petru? O, nu! Gândurile lui frumoase nu erau armonizate cu voia lui Dumnezeu, și ele, cu toată bunătatea pe care o ascundeau, ar fi făcut cel mai mare rău posibil lucrării lui Dumnezeu și omenirii întregi. Iată altul, Saul din Tars, Pavel, și el era călăuzit de cea mai fierbinte râvnă pentru legea lui Dumnezeu pe care el o socotea adevărul cel mai statornic și în această râvnă a vrut să distrugă pe toți cei care se împotriveau, făcând să triumfe legea singurului Dumnezeu. Planuri frumoase, gânduri mărețe, intenții strălucite, dar cu totul potrivnice voii Lui Dumnezeu. Repet, nu tot ceea ce ni se pare nouă bine, este bine cu adevărat. Nu tot ceea ce ni se pare nouă umilință, este umilința adevărată. Nu tot ceea ce ni se pare nouă lucrarea Lui Dumnezeu, e lucrarea Lui Dumnezeu cea adevărată, ci binele adevărat Lucrarea adevărată este numai ceea ce se armonizează desăvârșit cu voia lui Dumnezeu. Cum pot ști eu care este voia lui Dumnezeu? Numai atunci când împlinesc ceea ce este scris în Roman 12,2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Când eu am pe inimă ascultarea de Dumnezeu în orice împrejurare, chiar și atunci când poruncile lui îmi par cu totul potrivnice a tot ceea ce am cunoscut eu până aici, atunci voi cunoaște voia lui Dumnezeu. Ce frumoasă ascultare și umilință s-a văzut în Ioan Botezătorul când, în urma celor spuse de Domnul Isus, el s-a supus și a făcut întocmai. Ascultarea este starea cea mai plăcută lui Dumnezeu în sufletul credinciosului său. Ioan avea nevoie de Domnul Isus pentru a fi înălțat, Domnul Isus avea nevoie de Ioan pentru a-și împlini dorința de a coborâ. Chiar dacă unele lucruri nu le înțelegi, dacă ești gata să asculți, Dumnezeu îți dă la timp lumină pentru toate. Da, Dumnezeu dă lumină și har pentru toate. Întrebarea se pune, dorim noi să le primim? Iubiți ascultători, în încheierea programului 014 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să citesc o poezie de patru strofe intitulată Pocăința pentru toți cei care își arată dorința de a primi harul dat de Dumnezeu, harul Pocăinței.